أولو المعامل وأقيده لنبذت المولد كل بحالة ذلك من تأمنات المؤمنين من تأمنات المحارفين وغلو وغالين سبكا ممالكا سيحيا أو يهميا أو خارجيا أو متزليا أو مرجعا أو أولا ذلك ومن طوائف تخير الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيرا أعزاه ربي الله جل وشانه Zdravnu sviđenu svaru ati sallamu poslanihku Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kaj je uzvješeni Allah tibareku wa ta'ala, ya eyuhal ladhina amanu taku Allahi haqqa tukatihi, wala tamu tunne illa wa entu muslimon. Obikoy viru yate bojice Allah jala šanu istnetsko mukuboyaznostju, ilmo i tumirati viznokopravi Allah tibareku wa ta'ala morimu danasunčun, irodanihku ike se bojice istnetsko mukuboyaznostju, irodanihku ičumriyetsamo kovpravi muslimani. Uh, stali odnosno završili sa govorom pisca. Tako saladija je došao o kojem govori o uh, stvarima koje su propisane da se čine posle maz. To jest da zikrojima posle maz. Jer je spomenuo što spomenuo ovde pisac Allah mu se smilovao da su samo uh, samo neke od stvari koje su došle usveglatu Allahu usve neke sallallahu alejhi vesellem da se zikvari posle poslje nemaza. Poslje toga, odnosno ono o čemu će sada govoriti pisac, jeste o potvrđenim sunnetima, o potvrđenim sunnetima koji se klenjaju, koji se klenjaju us farzove. Znači, bilo da se radilo da se klenjaju prije farzova, ili da se klenjaju, ili da se klenjaju poslje, ili da se klenjaju poslje farzova. Naravno, poslje, poslje nekoliko poglavlja, pisac će govoriti o drugim, namazima o drugim dobrovoljnim namazima kao što je duha namaz kao što je vetr namaz i e, tako dalje međutim sada ode spomenu potvrđene topozvani ar rawatib potvrđene sunne znači koji se klanjaju uz farzove znači bilo prije ili ili posle ili posle farza znači vezani su vezani su za farz namaze pa tako pisac kaže da se razloženo smiluje ar rawatib al muakkada al tabi'a lil maktubat 10 kaže Uh, potvrđeni sunneta koji su vezani za farzove, odnosno koji su farzovi je 10. I ovo je na osnovu hadisa koji došo došao u sahijihu imama Bukhari muslima, tj. od dva sahija, vod ibn Umar radiyallahu ta'la ta anhu, gdje uh, Abdullah ibn Umar kaže, zapamtio sam od Allahu Fasanika sallallahu alaihi wa sallam deset rekjata. Međutim u drugim predajama, u drugim hadismama je došlo više od ovoga. Pa u došlo 12 u nekim je došlo u nekim je došlo višlo, više od toga. Mađutim ono što u većini knjiga koji su pi, e, pisano e, na engleskom, znači dosta, među imam Ahmeda, spominjese se deset rekata. Na osmom na osmom pominutog, na osmom pominutog hadisa. Mi ćemo ovde uspomenuti i spomenću možda nešto, znači da ne kažemo e, dodatno na to što je došlo u drugim hadisima Allahu saniha sallallahu alayhi ve sellem. Paoje pisets e uh, ovo pitanje znači spomeno kroz hadis to jeste znači ovme pitanje govorio tako što je spomenuo samo ovaj hadis koji sam spomenuo to je hadis koji je došo Buhari Muslimu od Abdullah ibn Umara uh, radijallahu ta'ala anhu da Abdullah ibn uh, Umar kaže sledeći uh, e i Abdulrahman uh, bin Nasir al-Sa'di kaže وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال kaže Onis To jeste ti deset potvrđeni raka'ata sunneta Kaj jo ne se spomenut u hadisu ibn Umar Radiallahu anhu di Abdullah ibn Umar kajih Hafizhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam 10 raka'at Kaj je za parantiru sallallahu kusanihka sallallahu alayhi wa sallam Deset raka'ata Kaj je raka'atayni qabla dhuhri wa raka'atayni ba'daha Kaj je dva raka'ata priya i dva raka'ata posle poodne namazah Dva raka'ata priya i dva raka'ata posle podne nama znači ovo dva rek'ata priya podne namaza ovo je došlo ovo je došlo pomenutom pomenutom hadisu madae uvelkom broj hadis madae velkom broj drugi hadis uhovo posanika sallallahu alayhi ve sellem došlo da posaniki sallallahu alayhi ve sellem klanja četiri rek'ata prije podne četiri rek'ata prije podne namaza u nekim hadisima je također došlo podsunsanije da čovjek klanja četiri rek'ata prije i četiri rek'ata posle kao što je došlo u nekim predavama da ona je bude kleno četiri rekjata prije i 4 rekjata posne da će ga uzeći šani Allah te bareku taala za brante jehannam skoi da će ga Allah subhanahu wa taala za branti jehannam skoi bateru mujtih odo hadisu je došlo dva rekjata prije i dva rekjata dva rekjata posne mada je napomenuo neki drugi mali ismo došlo četiri rekjata prije i dva rekjata posne i sa ova dva rekjata dodatna to jest sa četiri rekjata prije znači biva 12 biva 12 rekjata Uh, biva 12 rakjata potvrđeni uh, našlo u puću hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kojem kaže da ako bude krenio 12 rakjata potvrđeni sunneta na čemu Allah subhanahu wa ta'ala segrati kuću u džannetu. Međutim, ište jedno napomnijem, ono što je došlo od hadisu Bukhari i muslima od Ibn Umar radijalallahu tala anhu, jeste da Allah poslanika uh, da kaže Abdullah ibn Umar zapatio se od poslanika 10 rakjata. Pa prvo spomenuo dva rakjata prije podne namaze i dva rakjata poslije podne namaze. ساتين كاجا وركعتين بعد المغرب في بيته، ديكاجا دواركاتا بوستي اكشما، دواركاتا بوستي اكشما وسويو كوچ، تويستي اوكوچ دكلانيو. بعد العشاء، ادواركاتا بوستي، ادواركياتا بوستي، دواركياتا بوستي ياتسي، كاجا قبل الفجر، ادواركاتا بري، دواركياتا بري صباحا، متفق عليه حديث البخاري، حديث البخاري ومسلم pa su dvije rekata, znači najpotvrđeniji su dva rekata Sabanski, dva rekata sabahskih sunneta. Ile je došlo dva Sahija da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da da Allah poslanik sallallahu alejhi ve kaže da dva rekata Sabski sunneta da subolijo dunjalu od onoga što je na njemu, da subolijo dunjalu kai onoga što je njemu. Pa znači još jednom ponavljamo, ove ovaj deset rekata su koji dva rekata prije podne, dva rekata poslije podne, zatim dva rekata posli akšama, dva rekata posli iacije i dva rakiata, šta? Prije sabah. S njim, što sam vam napomenuo, reko da je u nekim hadis, da je došlo hadisma, bjerodoslujenim hadism od Allahog Pasanika sallallahu aleyhi wa sallam, klanjanje četiri rakiata, četiri rakiata prije, četiri rakiata prije poodne. I u nekim je, znači, također došlo četiri rakiata posli. A, tačnije došlo da ko bude klanjanje četiri prije i četiri posli, Da će da će radla Safan al-Tale zabranite jehannam skovat. Takođe je došlo. E takođe je došlo kod saj naklanjanje, naklanjanje sunnata pri priekindiskofarz. Pa takođe je došlo takođe rodisko je redostovan da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rek'a rahimallahu men salla qabla al-asr 4. Allah se smiluje čoveku, koji pri priekindje klanja četiri rek'at. Allah se smiluje čoveku, koji pri priekindje klanja, koji priekindje klanja četiri rek'at. Samo ovome možete dodati znači, da e, između svakog je i kameta imaju dva rekaeta. Da između svakog je i kameta imaju um, imaju dva rekaeta što opučuje. Znači da čak i pri akšama, međutim odaj kod nas ne postoji vremena Zato to, međutim i pri akšama, znači ukoliko ima vremena, znači propisano je da se hlanja da se hlanja prije, da se hlanja prije, da se hlanja prije farsa. Također prije jacije. Znači, jer između svakog izanog i kalneta, znači, postoji, znači, propisano je da čovjek klanja, da čovjek klanja dva rekada. Naravno, ovo je, kao što i sami znate, na fila i pohvalno je, znači, da čovjek kada je u pitanju na fila klanja, znači, da iskoristi, da klanja što više. Pogotovo sada kada dolazi Ramazan, znači, kada dolazi, sada kada dolazi Ramazan, znači, kada čovjek treba da iskoristi, da iskoristi što više. E, naravno, također, ova na fila, ovo što je spomenuto, ovo je potvrđena, potvrđena na fila ovo je potvrđena fila, znači koja je potvrđena da je, je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanja muju tem znači ovo ne znači da čovjek kada mu se tako da kažemo ukaže prilika ili kada atjedni da klanja nafil unad namaza da klanja znači koliko god on hoće s tim da ne klanja u da ne šta u vremenima s tim da ne klanja u vremenu koje je s da klanja u vremenu koji je pokuđeno a pokuđeni vremenima smo govorili Pa tako na primer ako se čovjek pokaže, da klanja ukaže prilika da klanja između podne i kindije da klanja na primjer 10 rekata, 20 rekata, 30 rekata nema zaprike niti znači, čak što više znači stvari, stvari pohvale. Isto tako ukaže kaže čovjeku prilika da pleni između okšama jacije, znači nema priliki, nema zaprike da klanja. Poslije jacije pogotovo znači izme, jer tada dolazi jer je to vrijeme noćnog da da klanja, znači nema zaprike da klanja. Isto tako znači kada nastupi duhana maz da klanja Koliko god on hoće, znači, može da hlanja, nema zapreke, čak više, znači, to je stvar koja mu je šta? Znači, to je stvar koja mu je pohvaljena, to, to je stvar koja mu je pohvalna, to je stvar koja mu je pohvalna. Međutim, ovo sve što smo spomenuli, znači, to su stvari koje su, znači, potvrđene, znači, koji su došle potvrđene od Allahog poslanika, srlalahu, da je, da ih je, da ih je činio. Poslije ovoga, e, pisac je, da mu srlala Đalešanu, osminio, e, spomenuo, e, spomenuo propise koji su vez Koji su, ve, e, koji su vezani za sehvi, koji su vezani za sehvi i seđudu. Koji su vezani za sehvi i seđudu. Jer ja vas nagradio, znači, brate, poželjim sada na ove stvari koje ću vam, koje ću spomenuti, jer pitanje sehvi i seđud je jedna bitna stvar i koja se, koja se često, koja se često, onaj, dešava, odnosno, da kažemo, ljudi često pitaju, često pitaju, često pitaju za nju. A to je da, e, na samom početku, e, odnosno pisat cijelo pogled na sloju Babo suđudu sehvi vat tilavati vo wa šukri poglavi u sehvi i seđdi i tilavetu i šukra znači seđde se, eh, radi sehva to jeste radi zaborava o čemu ćemo jutro zgovoriti vat tilavati vo wa šukri radi učenja i radi zahvale a to je znači, eh, sehvi i seđda je seđda kada čovjek zaboravi i to je ono o čemu ćemo govoriti seđda tilavet jeste kada se određenajte iz Kur'ana eh, proučuje da se učini seć kada se oni kada se oni prouče ili kada se čuju i seć da šukra jeste seć kada se desi neka stvar znači na koju čovjek zahvaljuje neka blagodat kada čovjek zadesi da učini Allahu tebarek ve teala da učini Allahu tebarek ve teala sejdu radi toba a ljudi kada upita misahvi sejdah onda uh, možemo da je sada je seđda, da su to dvije sejdah koje se čine koje se čine kako bi nadoknadile nešto propušteno u namazu kako bi nadoknadale neki propust u namazu koji se neki propustu namazu koji se desio. Pa tako postoje tri, tri razloga odnosno tri sebebe za sećve sećde. Jevo dobro zapamti. Postoje tri razloga za sećve A to je ako se nešto doda ili ako se nešto oduzme ili ako dođe do sumnje u namazu. Iako dođe do sumnje u namazu. Načau ovo tri ove tri stvari su uzrok sećve sećde. Načnije dodatak Oduzimanje ili sumnja. Dodatak, oduzimanje ili sumnja. Znači, ove tri stvari su uzrok, su uzrok 7V Šta znači, šta znači ako čovjek doda, na primjer? Znači, ako čovjek, ako čovjek doda. Znači, ako čovjek doda, na primjer, ako čovjek klanja četvorakjatni, obrate važno, ako čovjek klanja četvorakjatni namaz. Znači, na primjer, podnja namaz. I desilo se, na primjer, da je e, umjesto da posle četvrvog rikijata sjedne, znači ustoje i klanio peti rikijat. Ustoje i klanio je peti rikijat i zaborava. Znači ne namjer. Na primjer, desilo se znači, da je klanio peti rikijat. Hoćemo nadeći tom čovjeku, hoće li taj čovjek prekinuti namaz zato što je ustoji, zato što je na petom rikijatu, ili postoji mogućnost radi tog dodatka da ispravi, da kažemo, taj propust. Taj propust. Znači postoji je mogućnost da taj popust, propust ispravi. Kako? Na Naprimer, ako je, da kažemo, ustao na peti rakijat. Znači, nije, nije bio na tešahudu, nego je ustao odma na peti rakijat. Ako se sjeti dok je na petom rakijatu, odmah će se vratiti, šta? Izjesti. Odmah će se vratiti i izjesti. Pratitem. Znači, ako je ustao, znači odmah će se vratiti i izjesti. I prouče normalnu tešahud i učinit će, i učinit će seh viseđu. Ako se desilo, na primjer, da je e, klanio cijeli raket, i da je na teše hudu, i da se je sjetio, znači opet će isto tako učiniti seh viseđu. Tako da će ta seh viseđu, znači šta, nadokne taj propis koji je, taj propis koji je učinio. Jel vam ovo jasno? Znači ovo je kada je u pitanju dodatak, kada je u pitanju dodatak. Na primjer, da čovjek doda, da čovjek doda ruku, Ila primer e ricevuto il, Na primjer da se desi e čovjek je zaboravao učinio dva rukova. Da čovjek je zaboravao učinio dva rukova i sjeti se, sjeti se posjetoga. Onda će učiniti šta? Naci servise, servise da će biti nadoknada za taj propus koji učinio, međutim ovaj propus, ovaj propus se sada, znači ovaj propus je došo radi čega? Na rad to što je dodao, znači nešto namazu što nije smio, što nije smio da doda. Naravno, napominjemo ovo sve, ako je učinio to, izabona. Međutim, ako je učinio namjerno, znači namazi, namazi, ne isprava. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, ako se desi da čovjek nešto namaza oduzme, e, da nešto namaza oduzme, znači nije dodo, do, neko se desilo šta, znači da je, da je oduzeo. Pa tako se može desiti da je oduzeo, znači da je, da kažemo, izostavio rukn ili da je izostavio vađub. A to smo prijethodno govorili i zato sam vam spominjao Da je bitno, znači poznavanje što je na mazu važno, što je na mazu ruk. Kada upitanju ostavljanje rukna, znači odmah da da taj mak sudestvo na primjer da je čovjek ostavio početni tekbir. Da je čovjek usao početni tekbir. Onda u tom slučaju znači njegov namaz nikako, znači, nikako nije početo sa namazom. Znači namaz nikako nije, znači namaz nikako nije uspostavljen. Tako znači da, znači tu stvar, tu stvar e semi sečedani ne može, može nadoknaditi zato što namaznik kako nije počet. Međutim, ako je ostavio neki drugi rukn, onda to može onda to može nadoknaditi, može sevi, može nadoknaditi sevi sečna. Na primjer, ostavi rukn kako? Desnost, na primjer, da čovjek kloni, da čovjek klanja, klanja na primjer action. I, i zaborava se desi da poslije dva rekjata, da poslije drugog rekjata presana na poslije dugolikjata presana. Austro mešta još jedan još jedan rekat. U tom slučaju šta učiniti? Nači ustače, nači klanjače ta jedan rekat koji je zaboravio i nači učinči sevi, učinči se sehv sejd. Učinči se sehv ise. Nači jednostavno se na primjer da tu rekatni namaz, ili kažemo četvorokjatni namaz, da je slostno primjer da je zaboravi poslije trećeg rekata, poslije trećeg rekata da se I, naprimer, na primjer, na tešahudu sjetio se da je to u stvari tešahud mu posle trećeg rekata, da nije klanio jedan rekata. Odmah će u tom trenutku ustati, šta? Na četvrti, na četvrti rekat, ali će učiniti sahvi isećda. i seđut. Ili, na primjer, desilo se, da, se presalam, da je presalamio. Međutim, odmah, odmah da kažemo, nedugo posle salama se sjetio. U tom slučaju će šta? Znači, ustati, klanjati, četvrti rekat učinit će, i učinit će sahvi i seđut. Tako isto, ako se desi da ostavi nešto dvađiba, da ostavi nešto dvađiba namaza. Naprimer, desilo se da je otišao na ruku, da nije izgovorio Subhane Rabi la Adim. Međutim, diguo se, sami Allahu neman Hamida, već se diguo ikrenuo, i krenuo i sjetio se da nije izgovorio znači nešto što je dvađiba namaza, a to je zikr Subhane Rabi la Adim. U tom slučaju će učiniti šta? Posle toga će učiniti sahvi, posle toga će učiniti sahvi i I tako svaki od vađeba namaza koje smo koje smo spomenuli. Bilo da izostavi šta? Bilo da izostavi Subhane Rabi Al-Azim, bilo da izgovori govor Subhane Rabi Al-Ala na seđde, naprimjer čovjek odje na seđdu ne kaže Subhane Rabi Al-Ala i vrati se sa seđde. Znači u tom slučaju će šta? U tom slučaju će, će učiniti sehevi seđdu. Međutim također uslove za ovaj, uslove za, uh, da kažemo, za ovu sehevi seđdu, da to ostavljanje vađeba bude iz da bude iz zaborava, znači da ne bude iz, da, bu, da ne bude da ne bude namjerno, da ne bude namjerno. Dobro. Sledeći ansar, qualsiasi sledeći ansar kojes ja postavljam pitanja, to je znači kada se čini, kada ja se čini se vešedž. Da li se se vešedž čini prije sarama ili se čini posle posle sarama? Obratite pažnju na u svar, jer u svar ljudi često pitaju. Znači na primjer sada je došla situacija da moram da učinim se vešvi, učinim se učinim sehbi i sa I sam sam na, na, na, na etahijatu. Učim etahijatu, učim salavat, učim dohu. Uči li predat salam? As-salamu alaikum wa rahmatulloh. As-salamu alaikum wa rahmatulloh. Pa učinti sehbi i seždu. Hmm? Iliču, iliču, kao se kajže, iliču kad pručim etahijatu, kad pručim salavat, kada pručim učin dohu, učinti sehbi i seždu, pa onda predati, predati selam. Nači to se zove, da se sehbi i seždu čini prija, ili se čini ili se čini posne selam. Naču, vjerodostojnim hadisom poslanika sallallahu alejhi vesellem je došlo da se se, da, se, da je poslanik sallallahu alejhi vesellem činio sebi seć do prija i da je činio da je činio posne ili da je rekao određenim momentima da se čini posne. Naču, usudne to je došlo činjenje sebi seć do prija i činjenje sebi seć posle. E islamski činjači, уважаемые braćite, pažljivo su složni da je ispravno Kako čovjek da učini sehiv i seć da ispravno postupi? Načemu učinio prija ili učinio posne? Imamova stvar jasna. Načis islamski učanstvo složno da čovjek učini sehiv i seć do prija ili učinio sehiv i seć do posne da je šta da je postupi ispravno. Međutim njihovo razilaženje dolazi oko toga, znači šta je bolje? Da li je bolje da se čini sehiv i seć da prija ili da se čini sehiv i seć da posne? Pa tako jedan broj islamskih učeniaka kažu da se sehbi da uvijek čini posle, selamo. Jedan broj nije kaže da se sehbi seđa uvijek čini prija da se čini uvijek prija šta? Da se uvijek čini prije, slamo. Dok jedni kažu, prave pojašnjenje. Kažu u određenim situacijama se čini prija u određenim situacijama se čini posle. Jedan broj nije pravi pojašnjenje pa kaže da u određenim situacijama se čini prije, u određenim situacijama da se čini posle. Ono mišljeni, ko je da broo šeikh Abdurrahman bin Nassir al-Sa'adi u samodilu menhajju uh, s-sarikin jala na je bilizna da to mišli nespravni a to je da čovjek ima pravo izbora znači da čovjek ima pravo da izbora da učini seđdu ili prija ili da učini seđdu posli da učini seđdu prija ili da učini seđdu posli izato če da uči mu govoru šehiha da kaža walahu anisu da qabla salami o ba'dahu da čovjek ima pravo odnosno imamo mogućnost da učini seđu prije ili da učini seđu do poslije znači kada god da učini znači to njegovo si, činjenje seđmi seđde njegovo činjenje seđmi seđde je ispravno e, još bih odspomenu prije no što završim ovaj govor o seđmi seđdi a to je da islamski učanst na da ona osoba nekako kažemo da ona osoba koja je puno iskušana sa sve sama i zaboravom ta osoba koja je puno iskušana sa sve sama i zaboravom da ona svoje zaboravne uzima u obzir znači da taj zaborav, znači kao da ga nema jer to znači to je postalo znači to nije više zaborav nego što sada sve znači ljudi skoro na svakom namazu na svakom namazu zaboravnik na svakom namazu misli da treba učiniti sve sve što znači ispravno mišljenje islamski učitelji ukazuju i kažu da takva osoba znači da se nigo zaborav smatra kao da ga ne poštuje jer to u stvari prelazi to u stvari, prelazi na mesvesu i druga stvar ako se desi da čovjek Da, da čovjek posumnja, da čovjek posumnja nakon čega, da čovjek posumnja nakon, nakon što je završio ibadet. Nakon što je šta? Nakon što je završio ibadet. Znači sad, prošle što ja znam e, vrijeme, ti si klanio, prošle 15-20 minuta i onda se sjetio, jese li, znači posumnio, jese li dodo, jese li, jese li odbio, jese li dodo neku stvar ili nije se dodu. Znači to se, nakon što se završi sa ibadetom, ne uzima se, ne, ne uzima se u obziru. Načudo je sam bio spomenuto dvije stvari. Eh, od uzroka sehv i a to je načako doda i na kod I treći uzročnik sehv i jeste ako čovjek posumnja. Nač treći uzročnik sehv i jeste da čovjek posumnja da li je klanjo na primjer dva ili tri rek'ata ili tri ili četiri rek'ata ili četiri pet rek'ata i tako znači, dalje. kakav je propis, kakav je propis te osobe. Nač ako us čovjek posumnja u namaz. Ako čovjek aksedis i da čovjek posumlja namaz, onda će uzeti u obzir ono najmanje. Onda će uzeti u obzir ono najmanije. Znaci ono u što pa, je ubijeđe. Na tako, na primjer ako ako čovjek klanja je posumlja da li je klanjao tri ili 4 rek'ata. Uzeće kao da je klanjao šta? 3 rek'ata. Pa će klanjati, znači još, da kažemo, znači klanja još jedan rek'at, međutim posle toga će učiniti sehvi, posle toga će učinti sehvi, posle toga će učiniti sehvi sejdu. Isto tako da li je klanio jedan ili dva rekata. Uzet će da je klanio koliko? Da je klanio jedan rekat. Znači uzet će ponome što je manje. I to je ono što će doći u govoru šeja. Mada jedan broj slavske učenjaka kažu da će uzet, uzet ponome što pravladava kod njega od mišljenja. Da će uzet ponome što pravladava kod njega od mišljenja. Mada Allah najbolje zna, znači da nispravniji jeste da će čovjek uzeti ono manje. Da će čovjek uzeti obzir ono manje. I zato još jednom moda ponavljam i kažem da su tri uzročenika sahvi i seđde, a to je ako čovjek doda nešto u namazu ili ako dozme nešto da u namazu ili ako posunja u broj rekata, u broj rekata koji je, u broj rekata koji je, u broj rekata koji kranja. je kranjav. Ovdje šehi kaže, i ovdje ću spomenuti govor šehiha, a je kaže, jer babo suđudu sahvi, odtilavati u šukri, poglavlju sahvi i seđde i tilavati u šukru, كاجا وهو من الشروع واذا كاجا سهو سجدة प्रोपिसाना كذا باندي شيي спомену ако чоловік додав намаз каже اذا زدن انسان في صلاة ركوعا او سجودا او قياما او قعودا سهوا كاجا ако чоловік додав у свом намазу значи ركوع يلي سجду يلي قيام يلي седене يزابورа يтова сму поянс що ако او نقص شيئا من المذكورات ili ako čovjek uh, izostavi nešto od pomenutih, znači od pomenutih, znači rukoa, od seđde i tako dalje, ako, ako izostavi nešto od pomenuti stvari, etabihi osedždali seđu, znači doći sa tijim stvarima. Znači ne može samo da učini seđu i seđu, a bez da je došo sa tijim stvarima koje izostavio, nego mora da dođe sa njima i da učini seđu i seđu. Kaže, au terake wāđiban min wāđibati seđuan min vajibati je sehven ili ostavi vajib od vajib vajiba namaza sehva. Znači to smo također, znači rekli, ako čovjek ostavi vajib od vajiba namaza, znači da tada će učiniti sehvi sehven. To je drugi uzročnik. I treća stvar, kaže, ili ako čovjek posumlja u, znači posumlja ili dodo ili oduzo. Znači ako čovjek posumlja ili dodo ili oduzo. Znači posumlja da li je od dva ili je klanio šta, 3 rek'at. 3 uz uročnika, znači to su tri uz uročnika, sehiv sećde. I onda je ovde pisac tamo zavlad je šanu sunnu spomenu Hadise, znači spomenu predaje iz kojih se vidi kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači kako je došlo do sunnetu Allahov Kaže dočnai je je odišla Desu Buhari Muslima da je postani kaže došlo je potvrđeno od poslanika sallallahu alaihi wasallam da je poslanik ustao sa prvog tešehuda fe sejdad fe učinio sejdudu to jest da se on višejdu šta znači da je ustao sa prvog tešehuda to jest da je klanjao znači da je zaboravio da sjedne na prvom tešehudu posle drugog rekata nego nego da je nego da je ustao i onda je posle to znači taj taj ta, taj prvi tešehud koji nije sjedio Naci, to je na doknadiyo, tu je na doknadiyo sevi, tu je na doknadiyo sevi sejno. Naci, to je od stvari koji se deslo usnatu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naci, šta se deslo? Naci, deslo se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem usto, odnosno da nije sjao na prvom, da nije sjao na prvom tashahudu. Naci, hadis je došo Buhari Muslimu, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio sevi. Zatim kaže druga, za tim drugo, kaže sallama minna rakataini min adh-duhri abil asr, thumma dakkuruhu Uh, fetamma wa sajada lis-sahw. I kaže pre je posle dva rek'ata u podne ili kindi. Nač je zato što je došao razilaženje u rivajtim da li je bilo na podne namazul na kindi namazu. Zate ih su ga podsetil na to. Nač rekli smo Allahu poslanicu, jel namaz, podpunio, jenio sahb, jenio sahbis, jenio sahbis, Naci, se po po to namaz smanjo. Pa e kanje upotpunio, učinio sehvi, učinio sehvi sejd. Nač je za sedesto na podne kindi su bili, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon dva rek'ata pre pa smo rekli Allahu poslanicu, jel se to namaz smanjo. Pa poslanik usto i došao na doknadio znači u i došao sa dva rekata znači jer smo rekli da čuje kada izostavi rukn znači od je posanih šta izostavio znači od je poslanik sallallahu alejhi ve izostavio kao što je i u stvari bio izostavio znači tash pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao klanjao znači dva rekata i učinio i učinio se vi i učinio se i sejdu učinio se sejdu znači ove ovaj dvije situacije su šta znači primjer čega znači izostavljanja Naci primjer su izostavljanje. A to je da izostavi prvi tešehud i da izostavi da izostavi dva rek'ata. Jer vam jasno. Treća stvar jeste da kaže wa sallal zuhra Kaže jedne prilke je klanjao podne namaz pet rek'ata. Jedne prilke je klanjao podne namaz pet rek'ata. Fa lahu pa ilachana azidatis sala. Jer ste to namaz povećo. Fa qala wa ma daka? Pa su bajraku poslanih sallallahu alejhi wasallam, a zašto to? To je zašto mi kaže, jel se nama s poveću. Kaže, kaži Allaho posle neće klenio si, klenio si pet rekata. Feseđeda seđetajni ba'da ma sallam. Pa kaže, učinio dvije seđe nakon što je, nakon što je presalamio. Znači je ovaj primer čega? Primer dodatka. Znači prva dva, primira, prva dva slučaje su bili primere da je posle neće sallallahu alaihi sallam izostavio. Ovo je bio slučaj kada je doduo. Doduo je šta? Doduo cijeli, doduo cijeli rekat. Pa smo rekli, napomenuli ga na to, pa je poslannik sallallahu alayhi wa sallam to nadoknadio, odnosno taj propust namazu tako što je učinio, učinio sehb i sežd. Ili vam ovo jasno? Znači, su primjeri sunnata kada je poslannik izostavio i kada je poslannik sallallahu alayhi wa sallam dodo. I onda je poslije toga uh, pisat da mu sallallahu alayhi wa sallam spomenuo treći uzračnik, znači koji je poslannik sallallahu alayhi wa spomenu, spomenuo, a to je ako čovjek, čovjek posumnja. يوعى هذه الكويز كويس بالمن هو حديث كويس ده وصله اسحيب اسحيب ماما مسلمه تقودها غزالبه دي ماما احمد هو اسمه مسنده اكاجا وقال ده بصني صلى الله عليه وسلم راكو اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثه ام يا في 3 ili e klanjao 4 kjata kaja fel yatrah al neka odbaci sumnju wal yabni ala ala mastayqana wal yabni ala mastayqana ikage neka gradi to jest neka gradi svoje mišljenje ala mastayqana na ono u što je ubeđen to jest neka uzme po ubeđenju ubeđenje šta ubeđenje mani znači što ubeđenje ubeđenje mani znači ako posumnjaš se s klanjuo 2 ili 3 znači ubeđen si da se klanjuo dva, a sumnjaš tri. Ako sumnjaš da si neklanio tri ili četiri, ubijeđen si da si neklanio šta? Tri, nači to ti ubijeđenje, a sumnjaš u četvrti. Neka gradi, odnosno neka postup, neka uzme ponu što je ubijeđen. Kaže, thumma jazđudu seđde tajni qabil en jusallim. A kaže, neka, zatim neka učini dvije seđde, prije nego što preda, prije nego što preda, salam. Prije nego što preda, selam. To jeste kada, kada poručete hiyatu, salavat i dovu neka učeni neka učeni dvije seđde i posle te dvije seđde neka, neka preda neka preda salam. Znači, ovdje je došao tekst da u slučaju kada se posumnja, da u slučaju kada se posumnja da šta, da u tom slučaju prije salama da čovjek preda, čovjek preda salam. Mada je, znači, kao što sam rekao, znači, ono što da odabro u šejih jeste, znači, da čovjek ima izbora da učeni prija ili da učeni poslije, međutim, nema sumnje da je bolje, znači, u ovom slučaju je postupiti onako kako je došlo. وسنته وصنيكه صلى الله عليه وسلم كاج فإن كان صلى خمسا كاج اكو سدسلو ديكلنيو 5 اكو شفعن له صلاته شفعن له صلاته كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان وصني صني صلى الله عليه وسلم سبمني كاج باشنيني كاج اكو سدسلو ako ako se desi ako se desi ona da je klanjo pet rekata, četiri rekata, znači to, da kaže to da kažemo znači nećemo naudit. Znači, znači te dvije seđde, znači te dvije sećde ćemo e, e, bukvalno prevodimo, bi možda te dvije, te svih sećde ćemo se zauzimać, ćemo se zauzmo je klanjo, znači za ono što je klanjo viši. Ako je klanjo kako jest, ako je klanjo od četiri rekata, znači te, te dvije sećvi sećde čee nauditi šejtan, na čee biče da kažemo provokacija, šeton zato što šta? ta zato što šeta nevoli, neto što šeta nevoli sedđdu. Kaže ravamo Ahmedvo muslimuaj hadi iz sprenosi Ahmed i muslim. Jad da je šeih ovaj ovo završejoj da kaže kaže volha an a niu dao bil seami av I kaže on imananči njemu je, odnosno čo, kiima izbora da učini da učini seđdu, to jeste dvije seđde, seđbi seđdu, prije seđama, prije seđama ili poslije, ili posne ili poslije seđama. I također od ispravnoj mišljenje, ono što je da broješih, jeste da poslije seđade nema tešahuda, znači nema posljeni, nema posebni tešahud za seđbi seđdu. Znači, ako se desi da čovjek učini prije seđama, znači čovjek će proučiti teijatu, salavat i dovu, I onda će šta? Učiniti dvije sehve i seđde i poslje te sehve i seđde će šta? Predati salam. Međutim, ako se desi da učini, da, da učini poslje, znači da poruči atahijatu, salavati, dov, da učini, kako se kaže, da učini da, da preda salam, poslje toga će šta? Učiniti dvije sehve i seđde, poslje koje će odmah presalamiti. ا تشيء انه هو دولازيتي سيتي ياتم صلواته مدوم كو што то кажу неки исламски правници међутим ово мишљење исправни а аллах аллах на безао ово што везано ово било што везано за се ви الله على محمد و وسلم صلى الله عليه محمد و علي وصحبه وسلم تسليما كثيرا انا سلفي على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح